Хатку. На другій чи третій вулиці зустрів якогось чоловіка. Вже розминувся з ним, коли несподівано почув своє ім'я. Чоловік виявився Степаном Ковбуном. Він сказав, що цілу минулу ніч не спав. Що, здається, він таки кохав Нілу. Що він оце вертається з того пустиря, де я її порятував, хоч і сам не знає, навіщо туди ходив. Я йому про бурмотів у відповідь якісь слова співчуття. Він сказав, що цієї ночі вип'є якесь надійне, ми розійшлися, і вже як я рушив собі, то мало не остовпів на місці. Я ж тоді йому нічого не говорив про мій порятунок Ніли, про той пустир. Я кинувся наздоганяти його, та він, мов, розстав у повітрі, як і того вечора, коли я вперше балакав з ним. А може він дізнався від матері Ніли, заспокоїв я себе і підніс до очей годинника. До приїзду Валерії лишалося цілих шість годин. Не стану описувати, як неймовірно довго вони тяглися. Все в цьому світі має свій початок і кінець. Нарешті настав час, коли треба було йти на вокзал. На порожній німій вулиці я збагнув, що було б найліпше, аби хтось перестрів мене і знову запхав до якоїсь кімнати. Але місто цієї ночі таки, очевидно, справді спало. Я не був потрібен нікому, окрім Валерії, котра десь там вже проїхала коваль останню зупинку перед Старою Вишнею. Валерії, котра не потрібна була мені самому, але яку я мусив зустріти. Несподівано на підході до вокзалу я побачив вогник у чиємусь вікні. Ще крок, другий, третій, і зник сумнів, що то світиться вікно, в самому вокзалі. Наблизившись, я не втерпів і заглянув у те вікно. За столом сидів літній доволі кремезний чоловік у формі залізничника і читав газету. Я шарпнув двері, вони легко відчинилися, і я опинився у маленькій кімнатці, віч-навіч з тим чолов'ягою. Він відірвався від читання і здивовано втупився в мене. «Доброго вечора!» – привітався я. «Доброго вечора!» – сказав він. «Вам потрібен квиток?» «Квиток?» – витріщився я. «Хіба ні? Чи ви когось зустрічаєте?» «Так, зустрічаю. А ви?» «А я черговий по вокзалу», – сказав чоловік й касир. Цим потягом рідко, хто від нас їде, той касира тримати вночі не випадає. Можете погрітися біля грубки. До потяга ще хвилин двадцять». Мені нічого не лишалося, як подякувати. «Я вже дзвонив до ковеля», – сказав черговий. «Потяг не запізнюється. Ми посиділи чверть години». Черговий скаржився на ломоту в крижах, на маленьку зарплату і старшого сина, який ніде не працює і не хоче працювати. Хоч він пропонував йому не раз іти на залізницю. Який не є, а таке, зарібок, а в сина вже в самого двійко дітей, та от зійшов чоловік з колії. Я теж докинув слово друге. Все було, як і належало бути в розмові двох Незнайомих людей Все ж мене муляло Та все дужче І я не стримався і спитав Як довго він працює черговим Та вже другий десяток Вісімнадцятий рік пішов Сказав черговий Так, від весняного Миколи Вісімнадцятий рік Ви тільки один черговий? Все ще з надією поцікавився я Чого ж один? Троє нас, добу чергуєш, дві відпочиваєш, і вночі чергуєте, та звісно, куди ж подінешся, служба є служба. Тут я зробив крок, який мав до чогось таки привести. Я спитав, чи не пам'ятає він, хто мав чергувати тієї ночі, коли загинула Людмила Черняк. Про її самогубство він мусив знати. Чого ж не пам'ятаю сказав черговий. Я й чергував тоді. Тоді ще міліція до мене приїжджала, питала, чи не бачив. Як це трапилося? Та стривайте ж. Ви тоді були з ними. І богу були. Бо я ж гадаю, звідки мені ваше лице знайоме то ви в міліції працюєте? Судді, ледве вимовив я, настільки був приголомшений його розповіддю. Адже я добре пам'ятав, що ніякого чергового в ту ніч мого приїзду на вокзальчику не було, як нікого не було тут і в інші ночі, коли я приходив сюди в пошуках жебрака, ні з ким ми тоді не розмовляли, бо вокзал німував, не світилося жодне вікно і жодної живої душі не було навіть біля зачиненого вокзалу, окрім жебрака».